I još jedan hadis da s njime, a to je Thani wa Išerun, tako došlo, jest. Kad smo prošli, odavljade se iti, aha, nismo spominjali, nije bitno. Uglavnom, baci drugi hadis po redu, An-Khruzajf ibn-Iyman, radijallahu anhu, Fala kuntum ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kada bio sam sa vjerovjesnim sam sada na putovanju, fa bala watawada. Kada pai mokriju, watawada kaže uzmu, uzo abdest wa masaha ala khuffayhi ikaj učinio potiranje po mestu vama. Ispravno da ovo ovaj stvari hadis, ovde ga naveo uh, uh, magdisi ga naveo ovde uh, skračeno u uh, dva sahiha je došlo da je uh, ispredno došlo tom hadisu kuntume, a ne bi sam znam fenteha ila subata tin kaumin, kaže bio sam sa vjerovijesnog kaže pa je on došao pa je on došao kaže subata znači mezbela znači smetilišta, došao do smetilišta uh, nekoj skupine narod gdje su živjeli u tom mjestu kaže febale kaimen pa je mokrio stojeći znači, u, u gornjem hadisu nije spomenuo tog Znači, e, mokrio je na smetilištu, ljudi baša je smeće. Kaže, febale, to znači ne treba se bojati ovim, kaže, ne smiješ otići na smetilištu da mokrištu, napaščite džini, kaže. Mačer belaja. Znači, nisam znači, došao do smetilišta, mokrio, stojeći febale kajmen, ovo je onaj hadis osnovni koji dokaza da je dozvoljeno stojeći da se mokri. Kaže, Fete ne hajtu, pa kaže, ja sam se malo sklonio, kaže, pa mi je rekao, u dnu približi se, fete ne utmihu hata kumtu inda aqibihi, kaže, pa se približio do njega, kaže, pa sam bio uh, iza njega, iza njegove lijeđa, fete vada, kaže, pa je uzao abdest. A onda dolazi kod muslima dodatak, femesah ala hufejih, pa je, kaže, učinio, potiranje preko mestvi. Znači, ovaj dodatak da je učinio potiranje preko mestvi, znači taj dodatak je samo kod muslima, nemu ne mutefekunali Tako da je u ovom dijelu, znači, autor u ovoj knjizi znači, izašao od svoga pravla, što uslovio da bude hadis obavezno mutefekunali ih. Uglavnom hadisu ukazuje na ono prijedno što smo dovorili, a to je propisanost uzimanja mesha. A ovdje bilo, znači, riječ o putovanju. Prišli put hadiske bilo bilo su na putovanju bice. Tako... <clears throat> Narod na putovanju su došli po vašnje drugih Imamo dali radila o Anhu, za hadiza koji kaže da je mutevater, da, da je meso na putovanju se čini tri dana, tri noći, a, da, za Musafira, a za Mokima, ona koji boraju u svome mjestu, jedan dan, jedan noć, znači 24 sata. Velika hades ekbar, a to u stvari onaj koji dođe u stanje da treba uzeti gusul postani džunub, Ti, sa džunublukom se prekida, znači imam za tu argument, evo sam spominio nakon usput, sa džunublukom se prekida e, potiranje po, po mestvama ili po čarapama, a svako drugo gubljenje abdesta dozvoljava da se mimo skidanje, naravno, obučili čarapa. Znači, a sa džunublukom osoba ne može vršiti potiranje, sa džunublukom treba da se okupra da opri i taj dio nogu o e, onda da autor spomeno to usput znači što nije nema hadisa u kontekstu ako imamo znači kaže džabiru el djeruha ako imamo znači gips zavoj ovaj na ruci ili ili neku, neku dasku neku šipku nešto pa je taj dio na ruci ili na nozi pa taj dio znači zavezan svezan i taj dio se ne može ne može se oprati dok dok je osoba u stanju bolesti i liječenja u tom slučaju vjerovatno znate što da ima tri stava učenjaka, dva tri stav učenjaka, popina pa toga kako da postupi znači ima tu olakšicu naravno da neski da ranu zavoj ako recimo uzimo da je gips a ulazi one neke određene rane na kojima se nešto namaže stavi neka mas i tako dalje koje treba duže određeno vrijeme da bude koji poruđi jedan namaz liši vremena u tom slučaju ima šta, šta može da radi ima a? Da, ili da uzme da nikako ne peri taj dio ili da nikako ne uzima abdest Ne, ne uzme avdes, ako ne može oprati čitavu ruku, recimo, ona u gipsu. Jedno mišljenje da nikako ne uzme avdes, nego sam te jemom da uzme. Drugo mišljenje je da pere ono što može, znači, pere ostale dijelove organa tijela i pere ono što može od, na to ruci gdje gips. Recimo, samo ruka nije u gipsu, ovo gipsu, ovo ne pere, ovo opere. Treće mišljenje je da pravi kombinaciju, da opere ono što može i da još uzmete te Da još uzmete. ovi koji kažu da, da opere što može i da potari po tom dijelu, znači tu ulazi u tu isto mišljenje. Znači on ko kaže operiš što može, ona je ono što ne može, znači samo izvrši potiranje, potiranje po tom gipsu, po tom zave. Potiranje kažu, jedni kažu kako može da ne mora, kompleta da potire, mokrom rukom pređe preko kompletnog, drugi kažu samo nako da priđe. Jedno i drugo mišljenje ima. Šta je od svega toga ispravno? Poenti bude što nemamo nemamo dokaza koji presuđuju njemu, njemu, miše njemu nema dok, znači jedno i drugo i treće ima smisla, s tim da je ovo nekako najdalje da spaja dva dvije vrste čistočije da uzmaju temom i ovo pranje. Na to jedno i drugo spaja, to je znači uslovljanje dvije čistočije da radi po mnogim učinjama každa to ni da to da te obavezivanje reči što nije došlo što jo ni samo teže nego isto kao da nisi siguran prvo što se oporav pa ajde za svaki slučaj da ajde uzmem temu pa da naše što vi naš što planjao je onaj posle džume i planjao još podne po za svaki slučaj ne znam nema halife pa da ne znam da možem džumu ni ispraviti e, onda ovaj znači odaj Allah zna najbolji znači, najbliže, najbliže Allah zna najbolji a to je znači da se ono operi što se može oprat a, a da se učini od oni što se ne može oprati da se učini e, mes potiranje svejedno znači ili nakon prićepka jednog dijela ili po čitavog a ako ne može ni potiranje Znači, ne može potiranje, ako je to otvorena rana, namazana i tako dalje, onda, znači, izostaje, ne mora uopšte vratni kako potiranje, jer ne može nikako da dođe, ako došlo, ili ako je čak i zavod, pa uzme mokro ruku da prijeđe, može, može nešto naštetiti, znači, onda ne treba potiranje. Uglavnom, ta mitra, ta tri mišlja postoje, on su poznat, treba, od prilike zna da ima i ta tri mišlja, nema nekog dokaz kod presjeca po njom pitanju. Svanik, Allahumera, Bihamdik, Aškadu en dan dan dan dan